Iubiți credințori. În duminica de astăzi să a o de o Evanghelie legată de întâi viața noastră creștină care pune accent pe cea mai mare faptă bună sau virtutei care trebuie să împlănească creștinul pe iubire. Sau auzând ce spune Domnul cum voiți să vă facă vouă oamenii toți oamenii, cum ce voi să vă facă vouă să le facă și voi lor asemenea. S-a să mai spune cu ce măsură da-i cu acestii să dă și tot am vrea să ne simțească lumea dar să ne simțim și noi pe veceni, să-i când vetim să ne ajute când suntem la nevoie de a fi ajutor și nu știu ce e în sade, din jurul nostru când suntem primeri, din boară, în spital, la pușcării, la orice nevoie când ne ținem o mână de ajutor în altele cazuri ale veții, ori de câte ori când sunt frații și vecinii noastre îi zice Domnul mai departe Că dacă iubiți pe cei care vă iubesc, ce plată ai? Eu te iubesc pe sine, tu pe mine, eu dau sine un leu, o mană, tu îmi dai tot un leu. Sau eu fac ca astrații să îmi cu cei care-i deja stătuși și au de toate și mă îi fac și ei. Uite cât mă crezi de frăția asta așa, dar nu are plată. Ori Domnul spune dacă iubești bisericii ce iubesc, sau faci bine ceilor care îți faci bine, sau în frumos care îți dă totul înapoi, cu ce rămâne, ce plată ai din vârsta? taina Cuvântului sau de astăzi. Trebuie să facem așa verginile ca să rămână pentru dincolo plata. Când dăm reciproc, eu, și Dumnezeu, nu avem nici o plată, nu, nici să să E foarte bine să-ți ajungi oamenii, să se invite, să se mai... Nu la vestii, să-i bune. Dar trebuie să dai mai mult tu decât ei, ca să rămână un pentru ziua de vânt, pentru viața de dincolo. Asta este, pe scurt, taina Evangheliei de astăzi. Întotdeauna să-ți înțelegi să faci fapte bune mai mult tu pentru alte decât aștept să facă alte pentru tine. Dacă ai făcut o faptă bună, cum spune în alt loc Domnul, să fie făcut în taină mai ales milostenia, ca să nu știi stânga și face dreapta. Să pe cât poți, nu să refuzi pe cel care îți dă, să pe cât poți, să, mai mult să dai tu decât să primești. Și numai prin sus, acela care întrege din la tine la fratele tău, acela merge cu tine din gol restul ajutor reciproc. și te Eu -a ajutat, ajutam să mă ajut mâine, amândoi ajutăm pe oameni pe celălalt, este o treabă creștină, sigur că dau cu frumos, dar nu rămâne nimic, răsplată pentru viața de încă. Că dacă dai și lui și l dă, și șergi și șergi și șergi, n-ai nicio plată. Și atunci spune mai departe Evanghelia, Și i pe roșman și-i constricate, că tot dată, când nu este cineva cu tot statul rumpă cu vestul, cu cutare, e așa, cu cutare, așa, că și ei cu cutare, că acela e un vestânc tu să-l Atunci ai luat-o cu unul, în plus, se merge pe tine din corp sau dai la un om care nu-ți mai dă înapoi sau chiar ar putea să dea, dar nu vrea, că poate că... Pe, este o pomană, tu ai dat poate ca un om, ca un trafic crestin dar nu-ți mai dă înapoi, rămâne ca o mirosemne prin viața de din corp sau altceva bună bunofași, unul care nu se restituie înapoi același lucru, ca atunci se aceea rămâi și mergi din corp. Iar concluția Evangheliei o spune Hristos prin aceste cuvinte, fiți milostivi pe cușătatele vostru, milostivi Că n au spune că deși Dumnezeu este milostiv cu lumea și plauă de cei drepti, de cei se și pe cei evreuni și pe cei nevrepti. Deci, esența Evangheliei de astăzi este aceasta, să facem o milostenie fără să așteptăm ceva în loc. Și care se face din puținul câtălare și în care nu contează câtă cantitate dai. Și cu ce gând, cu ce inimă dai bucătica de pâine, o haină mai cunoscută, o vorbă bună, un ban împrămut, o vorbă caldă, treștinească, o carte sfântă. Să o dai din inimă, să o dai fără să aștepti spată de la el și cinste. Deci, milostenia, după cum spun toți Sfinții Părinți, care este fică cea mai mare a iubirii pe tine, este calea cea mai scurtă și mai ușoară de mântuire a lumii. Ori să ar spune filozofii și înțelegeți și teologii, rămâne ca cea mai scumpă virtute, ca faptă bună, care ne ajută cel mai ușor la mântuire să facem milostenii cu fratele noapte, fără să așteptăm să primim ceva înapoi. De aceea nuți ori faci minostenie cu cel care chiar n-are nimic. Cum mulți creștini duc în altele așa, asta la un azil undeva, o sacoșă cu niște haine, ceva de mâncare, ca să nu știe nimeni. plata sau o la lui, să se răsit timpulva minostenia, să aibă o plată dincolo. Cunoaștem de la fiatra neam, chiar poate să la sârburi, sunt niște azile de bătrâni pe aici, niște starnatorii cu oameni handicapati, abornați, să unesc mai multe persoane hai Sorul, hai Ileana, Gheorghi, Vasile, Maria, hai să ne sotim cu unul sunt să facem o oară mare de mâncare, dar mare, știu eu, și mai niște pâine pe ceva de mâncare, din piață, de undeva, și eu o mașină să se ducă undeva la niște din așteptea cum este la război, el, la găzirul roman, chiar în jurul tetei neam, stau de copii să facă o pomară. E extraordinar din mari lucruri. Se duce la, o, la un loc, la un spital, la o clădire a durerii și se duce o bucățică bună. După deci, cum poate unii din ei nici nu pot ceta, zic, deci vor nasti. Dar bucățica așa ea, se bucură și o mănâncă, nu știi să zic că e bădat prost. Dacă Dumnezeu vede, și ei, prată și o să o Dar milostenia este cea mai scurtă care de din tuturor mamilor. Milostenie este și ea de două feluri, milostenie materială va de mâncare, o haină, nici ce mai dece, altul nu are nici așa e comand, de te ai arunca, o să o dai la unul mai seracu, sau 4 unul un an, două, să duci și boța da prostă, să te roagă și mergi cu el la biserică, băinuța ta și să se încercă și el pe haină și haina pe el este milostenie materială, bam, haina, lucra de din mâncare, de pâine, o carte sfântă și eu și eu rostin care e mai mare ca și ea Ca supletească. Căută pe cineva sau să știi pe cineva din familia ta, sau din vecinii tăi, sau din prietenii tăi, care știi că nu s-a spovedit de când era nimic pierdut. Ca bani pe zecea sunt, ai, mai nu are nimic Dumnezeu. Când unii oameni trebuie supletit, deci să lei unul ca acel la, sau atunci un preot bun, nu la margină țării, mai aproape din locul Dumnezeu, afecta, ca să mai poată să se ducă la el și să poți convine să se spovedească. Ai făcut cea mai mare milostenie posibilă, că dacă a doua zi moare ceea ce s-a spovedit astăzi pe care l-ai zis tu, el nu-i ieși luntui. Chiar dacă nu și-a făcut canonul pe sale, să mai stă o vreme și se mai în a iadului, cum spune Biserica, dar Sfântului Liturghii, să studi Sfântului Bisericii și milostenia familiei îl scoate din ea pe care a fost și a dorit spovedit. Iar dacă cineva mare nespovedit, toate colibrile din pământul, dacă le pui pe mormântul lui, nu-l poți scoate din ea. Dacă a avut păcate de moarte, sunt multe, și când generețele nu s-a dus la biserică și nu s-a scovedit. Acela nu-l putem scoate cu Duhul lui. Cel mult dacă biserică îl ușurează. Pentru că o viață îndreabă ea nu a avut mină din însuși, nu a avut miri de șei sărați, sau nu a trezut în Dumnezeu. -a și a câte milă faci tu, frate sau soră, când treci, Dragul altei carte, unul este o bătrână care n-a să o rămânează sau să sferi, sau este un sărac, un bătrân, rămas vădu, să nu știe nici de Dumnezeu, nu știe nici de nimic. Asta atât și el se moară, este n-a să-l fost luminat, îi mai din amuntru, să-l aduce un preot în casă la el și să speri până când îl vezi spovedit și chiar și împărtășit. Cea mai mare minăstire posibilă. Deci Alegiți-vă această cale scurtă și să mergem pe calea cea mai scurtă și mai ușoară de mântuire. Calea în mântuirea pe mântuirea materială se mai ales pe mântuirea spirituală. mai a acum? Cât să nu în mâna oameni de să nu Știu că bani nu au oamenii mulți, dar vorbi bune, sucurabile și în demnul creștinești, tot pot viața. Și o carte Sfântă, toti poate spune. De aici se duci dincolo, că mai sunt acum Sfântul Domnului. Sau să duci pe cineva la un preot, sau să duci preot în casa cu Ivan Ionoroșul sau altele care îți gade să se disparte sau, știi copii fără părințe Sunt case unde oamenii au 2-3 copii, deși mai 2-3 de la un atât de luță, cum se-i acolo și are 2-3 mai aduși și unul străin în casa și trăiesc. trei să cunoase Mai rar, dar sunt, Păi, ai bine, acesta este act de curaj un act eroic o mare merostenie, să-ți asumi răspunde la unui copil fără tată, fără mamă Abandonat, să-l în a ta să-l îndrăgostești, să-l să-l prieteri, să-l duci la școală, să-l bașuiți și să-i dai, sau cum din rândul să-i dai voie, sau libertate, când e mare, să zboare și în societate, să-ți distrugă. Deci, mirosenia rămâne cea mai ușoară care de luptă. Dar să nu uităm, alături de mirosenie, este dacă faci în milostenie și ai ufă mândria, părerea că am spus, am făcut, că am dat tare, am să mai luau cu tare, l-am îmbrăcat, că cu tare și am mai făcut. Ei, atunci s-a dus, s-a spulberat plata. Chiar dacă ai dat tu mai mult decât ai luat, plata nu ai câte ai mândrit. Mândria topește peste fapta bună. Mândria spulberă răsplata. Mândria este cea mai urât păcat, cea mai urât fără de în fața lui Dumnezeu. Prepus smerenia și mirosenele sunt cele mai iubite de Dumnezeu. De aceea era mirosenelea și asta sfântă adăugat fie pentru preață, fie pentru preață, adăugat și Sfânta. Și e atâta nevoie zic acum de miros, nu știți, cu nevoastră, cu toți, că nu vezi din alocit că este acolo. Cei mai mulți care văd că nu mai merge viața și se pare, adică mai mulți se pare, că acum aș zice că de cum mi-a părăzut Dumnezeu, o dau învețină. Să nu vezi din alocit. Iată atâta vieția, cu multimea vreme prin satele românești încât ei înspăi mânzării. Și atunci vine se să fac pentru ei, îi mai dă și avea astea și îmi dă Hai la se Și lebește crușa și pe Maica Domnului și te duce exact în la cu iadului cu demonii. De smerenia, cu smerenia, Ibiță, toată viața pe tiga, și că zecea atât de ușor de mult. Mai ușor decât călugării, mai ușor decât preoții, mai ușor decât mult. Cum să mântuieți preoții și călugării? Că au jurat mult, s-au primit mult, să treceți de ea mare și să-l duceți. Românul de jos este dacă n-ați și nu de morții, dacă știți, de-aia cât de o bogăție, la care așteaptă și are de unde primit o sau o vorbă bună, și dacă este să dacă tu se spune, regulat să se, se împărtășește cu copilul acesta, cu și cu mila lui Dumnezeu, el se mănânce multe înaintea noastră, că nu că doar așa Luați aminte, aveți o șansă mare. Iar dacă nu, atunci a care va lua șase o Fii va evaluat din dincolo și mă nasc. că niște asta ai crescut Evanghelia de Apocalipsă. Să iubim oameni nu cu vorbe, ci cu milosenia, cu cuvântul cu cu o bucăstică bună, cu haine, cu un cuvânt, cu o carte sfântă, cu... ce ne tragem pe alte la Hristos, la mântuire, la pomenire. Tot astăzi, fratelor, preînzunim la 1 octombrie, un praznic de și mare, cunoscut mai puțin de gănițiori, mai mult de călugări, numit acoperimentul Maișii Domnului. Cum am luat în această sărbătoare? Acum romii și vă 13 de ani, S-a petrecut o minuni mare în Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin, sau centrul creștinismului ortodox. Constantinopolul, unii Turcia de Asia. Că pe atunci, turci era în Asia, nu erau aici în Europa. Au venit ca hoarzi, după zâmbânii, s-au ocupat încet, încet, în câteva sute de ani, până și pe insula balcanică, până la Dunărea Valului. pentru păcatele creștinilor. De-abia acum, în 1976, la războiul de independență, s-au retras și i-au sedit pe europeni, să se retragă încolo. Dar Constantinul a rămas tot ocupat de ei. E o tăiere a lui Dumnezeu. Ei bine, trăia acum atâtea ani, trăia un sfânt, în toate acele sub timp de șerșători. Se numea sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos. Se istor. la 1 și la 2 octombrie. Cei care nu aveți dreptul să resimți, cumpărați magarii din luna lui octombrie, să vedeți ce viață sfântă și extraordinare a avut sfântul Andrei cel de în pentru Israel. Adică a se fi nebun, -a eu i în din nebun, celul lui care m-a jigat, ia-te, a jigat ia te a luat cu depărdântul cu lemne, cu pieții, copiii îi videau din de el și el nu-și ia nimic. Ia-na, atât ia-te o piatră, dacă o ulește de acolo, așa zic, fără să mai aibă nici în asta, nu nici în nimic care și îi dădea, dădea câte o bucată de păruncă altă, cum ai da la urcăină. Și toată viața a trăit așa, în adânc de smerenie, răbdea și fricul, și oferul lui, și toate celelalte nevoi. Și i-a dat Dumnezeu un dar de o sărbite. Era înainte învăzător, dacă spunea și -i de viitoare. Și la un moment dat se el în o și Domnului, numită Vlaherna. Este un cartier, acolo numit cartierul vlatilor. Dacă mai țineți unii, cuvântul Vlach înseamnă astăzi român sau macedoneni. Se cheamau și vlas macedoneni, și macedoromâni, și aromâni, și români. Și vorbeau, așa că m-am mai întâlnit în Grecia, și în Sudul de azi, și în Sudul Bulgariei, în întreji, lângă state, cu oameni macedoromâni, care vorbesc prima noastră, cu oarecare schimbare, dar îi cunoștem de se înțelegem foarte bine că ei sunt vlas, sau macedoromâni. Să aveau o biserică ei în cartierul acela, în constantinopol. Sunt a șată biserică, s-au făcut multe minuni. odată a venit la soara, la scurburi și Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos. S-a văzut o minunie mare, de când toată lumea se ruga, i s-a deschis bolta Bisericii a văzut o vedere. Nu toți care visează acum, cum se au audeau numai vedenii, așa sunt, vor la doma mea. Vedenii e numai Sfinții le Unii mai sunt Păi bine, a văzut bolta celor deschisă și deasupra Bisericii, de Maitea Domnului, cu vesmântul pe de sale, care se numește omofor, iar în limba românească acoperământ. Omofor sau coprop, cum zice slavu, sau omofor în limba greacă, sau acoperământ în limba română. Să-l purta și-l asupra deasupra care era în Biserică. Și erau în jurul ei îngeri și fris, care se rugau și cereau mira a și Domnului ca să se roage pentru lume și să acopere lumea creștină cu Sfântul ei acoperământ sau omofor, ca să o protejeze de din de războaie, de păduri, de lopia, de aur, de neamă, de seșete, de cu de diavol, de toate răutățile materiale și spirituale care vin peste este lume, pentru este după pădate. Dar nu-i era cu șeful lui în bravo, Bisericii, numit epifanie. și a spus, iată epifanie. uite-ți deși în sfânt. Ce vei, Nu văd nimic. S-a pus mâna pe el, și uite din nou și văd din nou și întinzând un acoperimânt peste lume, să se luagă pentru lume. Zice și la aceste cuvinte: Fiule și Dumnezeu, mă să poporul acesta pe care l-ai zis și o protejez în urma de pe sfântul Și așa a fost descoperirile Dumnezeului, am văzut acest sfânt și de atunci, auzând simți părinți de atunci, este vedenia acestui sfânt mare, Andrei, a hotărât ca la 1 octombrie să pună praznicul acoperimântului Mare și Domnului. Pentru că Maica Domnului ne acoperă cu Sfântul Ei acoperământ, ne acopere de toate tăzdețile care le merităm, de toate din care pot veni peste noi, războaie, săi moarte, utremuri. cu tremuri, cu de stare ne acoperă pe noi lumea. Că dacă se roagă Maica Domnului la înaintea de trăim, zic Sfinții Părinți, că rugăciunile mai și Domnului se mai spun decât ale tuturor ființelor din Cer. Toți ființele din Cer, dacă s-a rugat, Ungerii, cu cu apoturii cu tot proroșii, nu mai puteai să rugăciunile tuturor Sfinților, decât rugăciunile Prea Sfinței Năstătoarei de Dumnezeu. De aceea învățăm talina aceasta, să alergăm și să apelăm la acoperământul, la ajutorul, la milostivirea, la rugăciunile Prea Sfinței de Dumnezeu. De aceea se biserică, vedeți? O trăime din scântările de la strană, aproape o trăime, așa, sunt închinate mai de fie biserica, sau fie fiții paris. și noi care ne rugăm la Maică, fie să mijloșească înaintea prea sânchei trăim pentru lumea. Să avem o milă de lume, ca pentru păcatele noastre, să ne nepedepează Dumnezeu cu moarte, cu vite, cu războaie, cu costații, cu cutrelorii, cu foc. De Dumnezeu, mâinile, de să -i ne Dumnezeu în demonilor, să ne arunce în adâncul iadului pentru mulțimea păcatele noastre. Iată vă spun o historioare adevărată legată chiar de pragnicul de astăzi. Citim în cărcere Sfintele Bisericii, ați auzit de Sfântul munte Atos, unde sunt acolo întotdeauna a fost de la 2002, până la 7-10.000 de călugări. Este o fel de mică republică a călugărilor. Se cheamă Sfântul munte Athos. Numai gărbații, unde de-aca 2000 de ani, se nevoiește acolo călugări. Dar, cam din anul 960 s-a întâlnit prima mare mănăstire. Ei bine acolo, este o mănăstire prin malul mării, sunt multe de tot acolo, numită mânăsirea Vatopedu, noi am fost, de acolo, trei ori E o țară, un loc sfânt și-a înstât și o carte Este sfânt în muntea Atos, care au găsit chiar aici sa Chiosu, îi cheamă Felerinaj la locurile sfinte. Pe bine, au venit într-o nație păgâni, se chemau Pirat arabi. îi doamnă la fratele lui și au urât pe creștin. Cu corabia la malul mării, și mănasei, numai decât adică dacă oricum, cum poți în malul mării, mai 50 de minute și nu-i da, din zidul nimănasei. A venit să facă. Cirații din mare erau în anii 6 mai periculoși pentru țările care a, erau la malul mării. S-au văzut cărugurii, mi-i zic, din păgâri. Au, au transporturile, s-au ascuns, au instituturi în alte instituturi, cum e o composită. Deci, cum a spus dacă a fost un lucru? Dacă dă postul, fac, e numai din piatră, să nu ajungă până acolo au făcut ce-au putut și ei, și s-au rugat lui Dumnezeu și aveau și icoane făcătoare din, este și acum o icoană păcătoare din care am să vorbesc, Amain și Domnul. Și rugându-se ei, nu i-a auzit Dumnezeu. A îngăduit pentru niște păcate și niște isim, taina Dumnezeu, că au intrat, au spart zidurile până la urmă, și-au dat foc la mănăstire, au jefuit, au urât puți călugări, s-au făcăcat. Și după aceea au trebuit acolo furtuna aceea, au venit pe lângă de din alții părți, s-au aflat acolo astea din norocirii care au venit peste mănăstirea Father pe și au ajuns la icoana Maișii Domnului, care e cea mai mare, poate a noi reacționita. Și s a văzut acolo. Prumpu, Iisus în brațe, să ia mâna dreaptă ca gura Maișii Domnului. Adică, nu se mai ia de cei care nu se mai adică. Toate niște păcate, nu știți. Și și-a zis să așa această icoană cu pruncul Iisus cu mâna la gura Maișii Domnului. Adică, nu ți mai rugat pentru păcătorul ferească Dumnezeu ca să se repete întâmplarea sau minunea de acolo și cu noi astăzi ferească Dumnezeu ca Domnul să pună mâna la gura prea sfinge de Dumnezeu ca să că nu mai primește Dumnezeu, ca nu ne mai asculte rugăciune nici Ariman și Domnul, atunci astăzi i Nu pierdut nu la numai ca pereastre și ieșeni, nu, alții ieșeni deavolii în locul pereastelor și a fostelor din diavolii care se răpească Dumnezeu și dacă vreți, de fapt eu cam obișnuiesc să spun lucrurile cam pe nume. ce așteptăm mai mult astăzi cât mai mult la Târciune decât la Biserică? Cine, cine nu știe, stauzăm și noi, suntem de la țară, din sat și știm ce-i acum, ei se poate mai puțin, dar la Vale, la 10 și 6 și cât sunt Târciune. Și câte sunt? 200 de cază, deci sunt 10, dacă nu sunt și 30 de Târciune într-un sat. Să bisericile sunt din lege, vrea să fie vieții e de beu, dar iar căsătoria apare în ali cu și nu îi dă nimeni bani, iar oamenii îi merită tricte rău. unii îi îngăție și urățâi, și sunt prostiti, și vorbi și, mâldare, și răutăți, și toate, toate, chiar în timpul liturghiei și chiar duminica. Dacă n-am de cazie, să-mi Dar eu știu ce spun. Că lucrurile sunt adevărate și atunci întrebăm, nu cumva mâine Mântuitorul oprește rugăciunea în mai și domnului, nu te mai ruga pentru rămâne cei pentru cei care își fost copii, copiii, pentru cei care nu în Duminica la biserică, pentru cei care înjură, pentru cei care hulează, pentru cei care umblă numai mai la bani la la desprânări. Dacă o împătăști și noi ca și de la monestirea Avastofet, ce ninii va mai scăpa? Să că România așa, dacă nu aveți fi fost de credeși, până mai recent acum, nu ne-aș fi distrus pe noi păgânii, nu ne-aș fi distrus tu și tatare, și prietenii noștri ruși și alte și alte, o stare mică tigur și destul de bogată, ce mi-au acoperit? domnul Domnului cu de lui este o părnătoare a României, preasfântă de Dumnezeu, cu adevărat. Dar dacă îmi dau pe și pe desfrânări, mă sigur mâinii pe mâinii la o dramă cu țara noastră. Și cu noi cu toți. Ferească, Dumnezeu. care aceea, ca îndemnarii, ca încheiere, mă ca în satele, cu orașului să combateți despre cum ați putea, cum ați fi. Să învățați? fișele tânării să se învase dacă nu, nu diavolește asta să ardă pământul cu dântele, îndemnați mamele, soținele dumneavoastră, fișele dumneavoastră, să nu mai aborteze copii, să combateți cât puteți mai mult alcoolismul, deția, înjurăturile, culturile, credețirile, foțiile, misiunile. Și atunci ai venit, ca cu inima curată, la biserică și vă rugați cu latem ca să înșeltați cu o casă, cu două, cu trei, fiecare zi sau săptămâni, cât puteți. Și fiecare, dacă fost unul într-o parte, vor fi mai într-o altă parte, da. oferiți în altă parte, oferiți în bună în altă parte, toți se cunoaște ceva. Noi sunt mănăstiri, noi sunt cărți de acum, găsiți ce putem să facem așa să facem nești o misiune în neamul nostru ca să nu pleacă. Că ferească Dumnezeu, dacă Domnul nu mai primește rugăciunile lui doar și Domnul, asta înseamnă, nu-L mai ascult, atunci, veniți peste noi cu treabă, veniți-ne noi seșeta, veniți-ne noi din rășirea, veniți-ne noi martea și boala așa fără de neap, veniți-ne noi neamul și cele mase străini care de stau ca lei să pună mâna pe șniță, misiul diplomatic acesta și noi să fim, spuneți-ne, ce rog la Dumnezeu! Bunul Dumnezeu! Pentru că și ne prea curat, în aceste să aibă o mili din lume! Iar pe 100% născătoare de Dumnezeu să se simtă Sfântul ei apăberându-se omofob, că este România! peste casăle dumneavoastră, peste Sfânturile noastre mănăstite, peste toate țările creștinii ortodoxe care spăvesc pe asfânt de a trăime și păstraze cu Sfânturile credința și viața curată. Dumnezeu să Maica Domnului să vă binecuvinteze, să vă mimpiațe, să vă apovere, să vă mimpiațe. Amin.